El deporte nacional, el gran pueblo valenciano. Plaos y rojos, pasión y manos, en choc valent y genial. Modalitas bien concretas, raspa y larga es perna al cordón, afronto la galoja. Joc y partida, la pilota valenciana en Cabiló Radio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 Sabem que sols podrà créixer Sabem que sols podrà créixer Si és mitjós d'informació Volem donar-la a conèixer En correnta i convicció Bon dia a tots. Comença Joc i partida Programa el Cabiló Ràdio On vos parlarem del món de la pilota valenciana En primer lloc Vos contarem l'actualitat de la pilota Després Pablo Jiménez m'acompanyarà en la part d'entrevistes, on tindrem a Fermín Vidal, figura clau de la pilota ocella. I per últim, en la secció de pilota en la memòria, farem una crònica amb molts dels protagonistes de les partides de festes de Cella i del quart memorial Antonio Vidal, que s'ha jugat fa unes setmanes. Comencem! Cella tindrà dos equips a les finals de la Lliga de Percha, en primera categoría, Sella B, amb Barraca, Jordi, Jesús, Jaumeti, Fermín, que ha segut el millor equip de la Llegueta, ha guanyat a Lliver en semifinals, 10-3 a la Nada i 10-5 a la tornada. Disputarà la final contra l'equip de Benimacrej, que ha derrotat a l'altre equip de Sella. Jaume, jugador de Sella B, té moltes ganes de guanyar la seva primera Lliga de Percha. La segona final queda a la primera la van perdre resta Pense que, que esperem guanyar-la i seria una cosa gran per a mi perquè és l'únic títol que m'agradaria guanyar, encara que el llargues de primera tampoc el tinc, però este sí m'agradaria perquè tota la vida he jugat a perxa. En segona categoria, C.A.D., en Carlets, Bernat, Dani Mesa, Javi i Adolfo Folgueral han guanyat a Cia C i jugaran la final contra el Coy, que s'ha desfet de Muchamel. Carlos el jugador més destacat en C D, en les dues partides, ha xerrat amb nosaltres. Han sigut dos, finals bastant, dos semifinals bastant disputades. Hem anat joc a joc, un joc avanteix, un joc amb nosaltres... Partides molt igualades. Fins a un punt, a meitat de partida, que anaven 5-5 i ja hi el nostre joc. I, i, i també comptant les seues xerrades hem aconseguit afiançar-nos en el nostre joc i hem anat joc a joc, 15 a 15, i al final hem aconseguit, hem aconseguit guanyar 10 5, amb dues partides, i bé, molt content. Tenim sort, perquè l'any passat ja es va lesionar un de Montxamel, hem guanyat també, s'ha lesionat Julio, bé, hem tingut una mica de sort però també el nostre joc s'ha afiançat Partida a partida, hem aconseguit arribar a la meta de final. Les partides es jugaran a Xixona el diumenge 3 de novembre. D'altra banda, l'individual bancaixa d'escala i corda s'ajorna fins al dia 27 d'octubre per lesió d'Àlvaro al muscle esquerre. La final es disputarà a la ciutat de la pilota de Moncada i jugaran, a igual que van fer en 2011, Soro III i Álvaro. Álvaro buscarà el seu dotze títol, del Mahama. Als seus 39 anys, ha disputat 13 finals, dels que n'ha guanyat 11. Només el va poder vèncer, grau en 2001, i Paco Cabanes, el Genovese, l'any 1995. Soro tercer, per la seva banda, apareix com a defensor del títol i jugarà per quarta vegada la gran final de l'Indual Bancaixa. El de Massa Magrell, de 29 anys, ha perdut en dues ocasions l'any 2010 contra Miguel i el 2011 contra el mateix Álvaro. També està disputant-se l'individual de raspall. S'han jugat els huiters de final i ja han quedat configurats els quarts de final que comencen el proper 24 d'octubre. Els enfrontaments seran els següents. Waldo contra Moncho, Moltó contra Xabelli, Queter segon contra Marraí i Punxa contra Pepe. Per últim, la Federació de Pilota Valenciana ens han fet arribar al Club de Pilota Sella un llibre titulat «El joc de pilota a través de la premsa valenciana 1790-1909», publicat l'any 2009 per la Diputació de València i escrit per Recaredo Agulló i Víctor Calatayut. Els autors fan un recorregut històric del joc de pilota pel segle XIX, un període considerat per molts com el segle d'or de la pilota. En aquest podem trobar molta informació, un recull de forts literàries que parlen de la pràctica d'aquest esport, de la seva presència a l'art, cròniques i tests de partides del segle XIX, un llistat de jugadors amb els seus malnoms, un llistat de trinquets d'eixe periòdic, moltíssimes anècdotes que raien la tragèdia i la comèdia. També podem trobar un interessant capítol que parla sobre la interacció entre la pilota valenciana i la pilota basca. En resum, és un interessantíssim llibre que es fa imprescindible per a tots els amants de la pilota valenciana. Era un jonc emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent de la joventut i que és a vinclaven Hoy, en el apartado de entrevistas, disfrutaremos la presencia de José Fermín Vidal Pérez. Buen día. Buen día. Fermín Vidal. Nació a Ceja el 1960. Es hijo de Fermín y Rosa. Él el seu hermano Antonio han, han disfrutado siempre de este esporte. Es una figura clau en la historia de la piloto a Ha sido directivo del nuestro club, pero, sobre todo, ha destacado seva faceta de jugador y de monitor de la Escuela del Club de Piloto a Ceja. Como pilotari ha aconseguit cinc campionats a perxa de primera: 1986, 1992, 1996, 2007 i 2008. Tre títols jugant com a vot i dos com a feridor. Ha sigut campió provincial a Galoxo, el cort inglès en primera categoria, a l'any 1987, També jugant al vot i campió del torneig de Benidor a Galoxo a l'any 1995. El seu paper com a monitor, ha sigut fonamental en el desenvolupament de la pilota ocella les últimes dècades. Ha estat des de l'inici dels any 80 fins l'any 2011. Sols va deixar de ser un parell de temporades. Com a monitor de l'escola del club, ha guanyat 14 títols autonòmics a les diferents categories dels Jocs Escolars. A més, d'altres tants, provincials i nombrosos subcampionats. Dels seus alumnes, va existir la gran generació que ha guanyat cinc lligues de llargues juvenils. I els fruits de la seva tasca encara estem recollint-los ara. Al llarg dels anys ha sigut una persona que ha donat molt a la pilota. I avui aquesta està donant-li a ell. Estava gaudint de valent amb els seus fills arreu de tots els carrers i trinquers del País Valencià. Avui ell ha passat de ser Fermín a ser el pare de Jesús i de Pablo. Cosa que de segur li enorgulleix moltíssim. Bé Fermín, benvingut a Cabilo Radio, a Joc i Partida... Eh, nosaltres sempre volem conèixer els inicis com a jugador dels nostres entrevistats i per això ens preguntem com van ser els teus inicis. Doncs pues els inicis van ser gràcies a Luis Vicente, van ser gràcies a Luis Vicente que en un estiu que nos donava classe de repàs en el grup escolar Cerber Mora, ens pues va començar a explicar el que era el joc a piloto, que sí que el coneixien per les partides que feien en festes i les partides que feien ells també a la plaça de vegades quan. I allí hi ha un grup de joves que anaven a repàs, doncs pues, en els intermèdios pues, mos va ensenyar el que és la pilota. Vos va ensenyar un munt de coses, i d'aquesta època, eh, a més de, dels companys i això, què altres records tens? Bé, De època recorde que van començar Joan allà, i després pues, ja van començar també Joan a Perche, a, a, al carrer Quatre Cantons ací votaven a lo de Manolita i el tio Salvador i pacací paga eh, les xocs i recordo pues, que ahir ja va haver eh, no sols ja la gent que anaven a classes, sinó que es va apuntar ja a un grup més major de gent d'ací de Sella i ja a poquet a poquet pues, d'ahir conforme anaven destacant anaven muntant a jugar a la plaça Sí, l'altre programa el van entrevistar a ell i, I va tindre unes paraules eh, amb molta estima a tu. I va dir unes coses a com: "has sigut el millor bo que tinc oella, però el... ha sigut un pilotari amb una gran categoria humana. A més, jo eh, sí que m'han dit, que votava prou bé perquè dominava la pilota, i és a més ha disfrutat, Joan de Perxa i en el vot. Antes en diien, no, es pareixia amb Angelè de Mari Carmen, que diuen que arribava a la iglesia, pues, i que dominava la pilota, pues, un orgull perquè l'home també eh, ha tingut la sort de conèix-lo, i, i allí en el bar i mon pare pues, a vegades m'explicava que havia de deixar la pilota quan pegava la paret de xaro per votar més i arribar més llarg. Li vaig fer cas i jo crec que ho he aconseguit així. I anava a desfrutar molt de Joan de Perxa i sobretot el vot. Sí, eh, precisament com a jugador la teua consolidació va arribar amb els primers títols de, de Perxa no? i voldríem que ens parlaris un poc d'aquesta època. Doncs a aquesta època, el que va que van a arribar, crec jo, també, un poquet tard, perquè per desgràcia, en el torneig de l'Hotel Reconquista Perxe, eh, va haver uns anys que jo crec que Junta Vicent, eh, el seu germà José Luis, Miguel, eh, Antonio Pepe, Francisco i no, Ramon de Molícia, i segur que me s'oblida alguno, Antonio Choy, eh, no mos deixaven apuntar, mos diuen que era marina, i va haver -hi uns anys que no van poder competir contra balones, eh, penàguila, col·legia, que eren equips eh, que estaven jo molt bé i hauria sigut interessant, perquè nosaltres ja també duíem una producció, cada volta eh, que jugàvem més, però vam tindre la vergràcia que ens diuen que eren marina baixa i que no podíem en entrar allà, fins que al final per circumstàncies sí que van entrar i efectivament doncs, van haver Joara Hidal, la veritat, que, que jo recorde molt bonic, perquè anar a Balones, anava al col·legi, anar a Penàguila, que són carrers del que verdament jo crec que és la perxa, la muntanya. Avui dia això, per desgràcia, s'ha perdut. Sí, sí eh, l'any passat, al final, van ser, van ser en Penàguila, i, Pina, i Penàguila, tot el món diu que és la catedral de la perxa. No sé. Bé, ahir també es baranyen. Si tu vas al col·legi, també es diuen al el col·legi és el millor carrer que té el pic de, de la iglesia. Jo, verdaderament, al col·legi m'han contrat a gust perquè buscava el que era tirar la pilota per eh, lo, la paret de, de la iglesia i per la dominació m'hi ha gaire millor que a voltes en Penàguila. En Penàguila també és un carrer molt bo, però eh, van tindre que pa, jugar a gust, i, eh, quan van entrar els de Benesau i al col·legi de balones, allí en aquest carrer, tirar el 15, com va passar la sencera també, tirar el 15, per menos 15 metres més darrere, perquè es veguera a piloto, perquè anaves allí i la partida, es posaves a votar el millor i s'acabava la partida perquè el 15 estava molt proper. Però entre les dos carrers, si vas al col·legi, es dirà la gent del col·legi que és el millor carrer, i la de Penangela també, però jo com el de Sella, jo crec que no n'hi ha ningú. I, i, i d'aixòs primers títols, els eh, equips van ser... éreu els mateixos jugadors? Sí, mosatros no. eh, sempre jugaven, van començar, no sé si com a broma això Joan, el nom de Sella B, Vicenç aquél, sempre a la bolera, i després sí que han canviat, potser algú una volta a jugar, o Radolfo també jugava, sí que això, i Ramon de Maulissa, però Vicenti i jo sempre han estat en totes les campionals d'això. Ens van posar bé, no sé si vaig ser la gràcia, pa, com una, això pa, en, no sé si enganyar-hi l'altre, perquè diguem, doncs col·loquem en un altre grup o el C i, a, i el C i B el deixem de costat i resulta que van donar la sorpresa i els que van guanyar van ser Sella B canviant de, de qüestió enguany el club fa 30 anys i tu has sigut bueno, fundador i un gran baluart del mateix no? què ens pots contar dels inicis del club de pilota sella jo recordo els inicis que estaven un grup de gent i sobretot del treball d'una persona que no apareix ahí ni com a directiu que és Antonio, Toni, Garcia. I gràcies a ells pues, van formar el que és el club de, de piloto, junta a Ramon, a Vicente, a Adolfo. no sé si Francisco també està bé, però jo el seu germà Pedro, però jo vull destacar sobretot la figura d'Antonio de Tony, perquè ell és el que ha manejat tot el que és el tema de papers, anar al notari eh, absolutament tot en el tema aquest. I després sí que va ser la primera junta directiva, sí que va ser Adolfo l'Adolfo, jo estava de vicepresident, i eh, després ja va ser també uns anys president, també en l'ajuda de Toni, perquè ell duia tot el tema de papers, que també era en aquesta època, que també era monitorio, i també s'encarregava se de fer tots els papers de les per enviar-ho a la conselleria, i després ja està de vocal, hasta que... Així ara les joves que estan fent tot de categoria, primer Jorge i ara David, i en les seus mans estem. Sí, ens has parlat d'Adolfo, i tu i ells sou actualment es, es jugadors més veterans del nostre club. No? I bé, volia preguntar-te, eh, tan addictiva és la pilota? I sobretot, quines diferències veus no? entre la pilota d'aquells anys i l'actual? Home, jo crec que, és, puh, però almenys a, a, a Adolfo i a mi, per almenys ens han enganxat d'una manera que jo no em pensava en la vida, que l'han enganxar d'aquesta manera. Igual Joan, que aficionat, ens han enganxat d'una manera molt forta, perquè realment, veig un esport que, que és de poder a poder, que es juga sempre de cabell cabelloricitat i donant-ho tots els joaors. I les diferències sí que les veig molt grans. Jo crec que ens han quedat molt darrere, molt darrere, i nosaltres com a joveu en el que n'hi ha avui dia. Avui dia veure unes pilotades, com ho hem vist avui mateixa, és molt gratificant veure com la gent jove prosperar de d'aquesta manera. Perquè antes venia al Sagristat, venia el Conillet, i ja es quedaves quan tirava una pilota de la Iglesia i arribava a el que era la camp o a la música, i es quedaves ja i un dia qualsevol jove de Sella la du dos voltes més. I és molt gratificant, això. I, i tu en guany, eh, demà per exemple, jueu la, la, la tornada de, de semifinals, i estaria, si, si no passa res, perquè vau quedar 10-3 en, en l'anada per a vosaltres, si no passa res tornaries a jugar, què seria? La, si, no, Cisena no, seria més. Pues, final la final, perquè té 5 títols però a final no has jugat més jo crec que sí que hem jugat més finals alguns van, van perdre contra el Venezau per la diferència de jocs altres me recordo que en aquesta època sí que va jugar Miguelet i sí que me'n recordo també perquè van guanyar 10-3 així sí, i van anar a jugar molt la final perquè no es feia partida única, es feia doble partida, així van guanyar 10-3, sí que me'n recordo perquè i el 10-4 en un carrer tan complicat com Penàguila i eh, com Venezao i me'n recordo que jo a Miguel per l'alegria que ens van revolcar allà al carrer quan vam aconseguir el, el quart joc. I una altra final que sí que recorde és la de Penàguila. Aquesta final, a única partida en el carrer de Penàguila, i més que res per haver guanyat també, és per la quantitat de gent de Sella que va anar. De tots els pobles també, però la, la gent que va anar de Sella, que hi ha vídeos per allà... És, és de l'any 90 això no sé, tinc Jesús al braç i seria, és, seria molt xicotent, 90, seria 90 96 96 podria ser és sí, a final sí que va ser i després per això ja crec que es va decidir que es jugara a partida única perquè la quantitat de gent que anava a les finals era impressionant el per tots els pobles és el que Jesús està present en les finals perquè ara si arribes a la final en guany també està Jesús el teu aquí, que això també és una cosa que la veritat a veure, que doncs, és molt, no sé... Sí, doncs la veritat que sí que... En ells els que ha dit, em vaig alegrar molt perquè jugava i, i més com a bot, no? Però el jugar en ells en la final del col·legi com a feridori i en la d'ací de Cella, sobretot, va ser una satisfacció, jugar en Pablo i en Jesús, una satisfacció tremenda. Ah, clar. I esperem estar en la final en sí, sí. en Xixona. Sí, sí. És veritat, la final de, de, de, de Perxe de Cella va ser... Va molta ser gent, molta la gent... Va ser molta gent... Que va vindre de la federació molta... va ser espectacular quizá va qui ser el punt d'inflexió de nou per a la perxa pegar de nou un espendonet. a pesar de que efectivament el eh, que havia dit tantes, jo veig a la perxa sobretot en primera categoria que li falten alguns equips d'edat perquè és el que es dic a mi no m'importa com hem d'anar a jugar per a, a Lliber o hem d'anar a Sant Joan, però jo crec que anar a jugar a les carrers de tota la vida, de balones, de gorgo, d'incluses, si no em vol dir, de Benillup, aquests carrers són quatre tondetes, són les de, les de la perxa, verdaderament. I, I és una llàstima perquè nosaltres eh, en guany hem pogut gaudir d'una partida de perxa en en, en Festes, que ha jugat el genovès i després han tingut un altra partida de perxa a l'Ele Memorial, i han vist que és que eh, vore una partida de perxa és vore piloto. Veus més piloto en, en una partida de perxa que, que, que en les llargues o la Palma, i és diferent, però n'hi ha molta varietat de cols, no sé, i com si la gent també estiguera... Sí, i que la banca no influeix el tant percent com això, bé <coughs> que ahir el feridor perquè també l'anècdota de nosaltres era que el feridor, qui feria? El, el, el, el, el, que, el més xicoté, perquè feria, no li donava importància i ens van donar compte de la importància que tenia un feridor quan van anar a jugar, sobretot al col·legi, contra el pare de Casibiro o en Valores, que es posaven els homes molt llargs i, i, i te les ves i això pa, pa votar i jo veig això, que el feridor li pot donar bolera, li pot donar bot i pot fer moltes coses i llavors ja la perxa és diferent a lo que són les llargues, en molts cols i moltes modalitats. Bé, eh, retornant altra volta a, a, al club i a, i a la tasca que, que s'ha fet eh, en guanyes, en, fent 30 anys de l'any passat l'any passat o l'altre es, es, ja es, es va publicar un libro de Miguel Ángel Pérez y como has dicho la tasca que han hecho los con Jorge y David es muy importante por eso hoy te ya agarramos más la figura de, de, de, de, més del presente de David una persona un chico molt jove desde que ha sido presidente que no sé pilotari sido pilotario no ha sido pilotari. También... No pilotari pero yo creo que vive en la piloto más que que nadie se enseña todo el mundo todo el mundo lo ve y lo dirías de él? Perquè crec que Pots mai sí. diem parlen d'ell i crec que tu eres una de que més has tratat els últims anys en ell. I, I jo la veritat que de David parle com d'Andrés Antoni, que tampoc ha vingut a piloto i, i també viu en la piloto més intensament. I dius, i com és possible que... però és que la piloto t'enganxa i aquesta passió, per, i sobretot de Boris, jo crec que la gent de Cella i des de les joves a la gent que s'assenta en les caïres jo crec que t'anima i t'impulsa a seguir luitant perquè la pilota no es perga i cada volta l'escola de pilota va més i les equips de cella ho facin cada volta millor i va per tots les poblets duent el nom de cella per damunt de tot Una de les coses més importants que ha fet el club en aquests 30 anys ha sigut consolidar una escola de pilota, i tu, bé, has sigut monitor pràcticament des dels inicis fins fa poquets anys, no? Entonces, a pesar de que són molts anys, volem preguntar què coses bones guardes d'aquesta llarga etapa com a monitor. Home, ja, tu has dit, són molts anys, però sí que recorde que podria dividir-lo millor en, en, en tres etapes. Una és quan vaig començar, i que també vaig ser un jugador, de, de, de, de totes les xiques que hi havia, va ser un jove que va guanyar el Caixa Popular en aquell moment després, que va ser Jaumet. Eh, sí que notaven a aquesta etapa que a Sincella, quan entrenaven, clar, ho feien en el carrer, ho feien molt bé, però el problema el tenien quan anaven a jugar per allà baix, a les trinquers en petrella i això, que mos arreaven. Ahí es notaven i per això van tindre la mala sort de no haver arribat a les finals autonòmiques en aquesta fase. Però sí que després, joors eh, d'aquesta de època van seguir i la figura de Jaume, que a pesar del, de, que va guanyar el Caixa Popular, va quedar també tercer eh, l'any siguient del Caixa Popular i després ha, ha jugat en la liga i està jugant, està el dia d'avui. Aquesta és una etapa. L'altra etapa, després hi ha una sèrie de joves, des de Sergio, Vicent i, i, i tota gent que també està jugant, ara a piloto, en palma i en llargues. Ells també van arri arribar a una final, que va ser en el Bal, veient això el Joan Talfrontó, van quedar subcampeons. I sobretot l'etapa ja que es vea que des de ben xicotets anava a ser, doncs, va ser des de les més majors que era Adri, Julio, eh, Jesús, Jordi, i després Pablo, Kiko, Pau, Javi, i després ja Carlos, Adolfo, i Dani Mesa, i l'altre Adolfo, que aquesta etapa ja es veia en ells, que d'haver començat amb xicotets ja, tindre el frontó també, entrar en el frontó, entrar al en carrer València i en la plaça, i es veia en que cada dia aprenien més. I ahí sí que ja no es va notar tant la diferència quan anaven de jugar en el carrer i anar a les trinquets, perquè dominaven, gràcies al frontó, també dominaven l'esquerra, ja inclús, jo recordo la final d'Infantils, seria, sí, en genovès les pilotes que va traure Pablo d'allí darrere i el Canana, un marxador de, de l'aixó, es va quedar, perquè estava al, al meu costat, al·lucinat, pensant-se que en Sella havia un trinquet, de la manera que jugaven a l'esquerra. Una de les reivindicacions que, que, que han tingut... Així, bueno, sobre, des de sempre, perquè ara recopilant sí. també la història de, de, de, del club hem trobat ja un paper en el que, no sé, des d'any 90, en el que ja reivindicava la, la possibilitat de fer, de fer un trinquet. I avui és una de les reivindicacions que tu tenies en aquest moment com a monitor i que tenen ara els teus fills com a monitor. Les infraestructures del poble ja saben quines són, són, són el frontor, l'únic que tenim. Tu, durant una època també va ser un que més va treballar per, a, per a aconseguir que aquesta instal·lació es pugui fer en sella. Avui en dia, això com ho veus? És un somni que tenim uns pocs? Jo pues sé que ho veig mal, avui dia, més el, el, per el tema de la crisi. Eh, nosaltres, i em poso nosaltres perquè estava jo de consellal, en Salvador, sobretot van ser, van impulsar perquè tenim que fer alguna més en la piscina. En la piscina el poble Soles es, estava curt i fer el frontó, ojalà haurem fet més coses i altres coses, però van fer el frontó i ahir està, i jo crec que donant el seu paper important. Jo, va haver un moment eh, que sí que em pensava que anava a construir el trinquet en Sella, per això vaig acompanyant al senyor alcalde, en aquest i el consell del d'Esports a València a parlar en el director d'Esports, Enric Sarasol, perquè sí que veia la possibilitat, perquè l'Ajuntament tenia inclús les planos del trinquet. Des d'allí ens animaven a seguir eh, eh, per demanar el trinquet perquè era una etapa que tots els municipis havien demanat en piscines cobertes, en, en altres instal·lacions, i trinquet sols estava un poble de València i Sella. Però no va aixer. Les coses van vindre malament o no, no, no es van fer les coses que tenien que fer-se i no hagués i avui dia sí que ho veig que és impossible que es fàixi uh, hu avui uh, claro, hu en dia encara es fa més això perquè uh, és qui s'hi conegues totes les trinques de, de, de, de la comunitat i ja hauràs vist que, que depèn de del que un no vulgui fer fan falta són les necessitats que, que fan falta uns diners o un, uns altres i que no es precisi tindreu tot tot de tironar que potser començar fent, fent les murs. Fa, fa un temps vam fer, vam fer un projecte d'un trinquet en, en el pàrquing, van ficar el trinquet de Murla en, en la part de, de, del pàrquing de, del cemiteri. I, I la veritat que no, no, és, no és un impossible. Veiem que que estan fent-se obres de 30, 40 o 50 mil euros i que no aprofiten moltes parts res, veiem que Cella, eh, on vagis, jo per exemple havia estat en València en un curset de mestre en València i quan t'ha dit Cella, en seguida, che, ah mira si hi una pilota, mira, jo és que sóc de, de Torrent, ja he sentit a este, tal i qual i és una cosa que hem de, de donar-nos comptes que Cella és molt coneguda per ahir per... Fa uns anys era molt coneguda pel tema de, de l'escalada, però sobretot avui dia és, és coneguda pel tema de pilotes. Des de les de institucions hauríem de donar-li un, un, es, un espentó. O sigui, des del club jo crec que la tasca que està realitzant-se és, és la correcta, però la veurem si es donen compte. Sí, jo crec I no és que... fer un trinquet, ja, en altres coses... Sí, però el que tu has dit del, del projecte, no sé si saps que quan tots també van ser directius, volien comprar les, les bancals, mm -hmm. que ahir no estava ni el pàrquing, a Soriano, és... so, no, per efectivament fer-lo ahir. Després van vindre males coses, no van arribar a un acuerdo amb això. O si sigui, l'havien comprat el terreno, perquè el fonamental per fer el trinquet a l'Ajuntament és tindre un terreno. I en després, voluntat que s'impliqui l'Ajuntament d'Una Miguiua, perquè és conselleria, és diputació i és l'Ajuntament. I jo crec que, com tu has dit, n'hi ha trinquets com el d'Alzira, que són monumentals, que això no li fa falta, hi ha altres trinquets que jo crec que sí que es podrien fer. A base, no sols és potser en una temporada, però quan n'hi ha plans d'obres es podrien fer en dos o tres vegades de demanar aquest plan d'ajudes i aconseguir que es farà el trinquet. Sí, i, I encara que em en torni repetitiu i que en totes les entrevistes ho dic, eh, de sempre també ha estat la idea de que si es fa un trinquet s'acabaria amb la pilota al carrer, I, i això no està demostrat. No, jo crec que no. L'altre dia em diu un home, diu en Murla ja no això, però el problema no és el trinquet de Murla i el carrer, el problema és que les pobles per desgràcia han en quedat molt menys gent, en Murla antes una partida anaven, però ara és que som, és aixina. Però jo crec que l'únic que faria és que jugara des de gent més jove a gent més major, que també podria seguir jugant allí al trinquet. I jo, repetint en lo de l'escola, si tot el que han aconseguit aquests xicots d'antès, sense tindre el trinquet, i el que estan aconseguint en palma enllar, en encara, si tinguen una instal·lació que poguera entrenar, jo no dic ja cinc dies a la setmana, sinó dos o tres, perquè també podries tindre llum, entonces podries entrenar per la nit, en hivern podries entrenar també, pues, eh, ploent, i perfecte. això, què, què podrien aconseguir la gent d'esta? Jo això, voltant, em faig aquesta pregunta en els equips d'això, sense tindre les instal·lacions adequades han aconseguit tot el que han aconseguit, si haguem tingut un trenquetet, en estaríem. Clar. Bueno, jo, per, per tancar el tema, simplement recordar que Diguerem la, la idea de fer-ho en el pàrquing, entre altres coses és per la possibilitat de que el terreny que ja és públic i per tant és del poble, canvi de recalificació, que això és una gestió bàsica que es fa ràpidament i es puga convertir en terreny esportiu. I allí ja aprofitant que n'hi ha un mur fet, pots pues, tractar poque a poca d'anar alçant d'un altre mur eh? i és contra murs, etcètera, i, i en, un, en uns anys, aconseguir un trinquet, efectivament però bé, crec que el tema dels terrenys pot tindre una solució ara fa falta anar un poquet més enllà però ja veus que per part de la gent jove encara està eixa il·lusió i eixa esperança de que algun dia este poble pugui tindre un trinquet per a disfrutar-ho tots eh? perquè tu jugaries al trinquet segur sí. I, i en un trinquet es poden fer moltes altres coses també sí, vull sí. que Selle si és un poble molt actiu i el podia aprofitar per altres coses. Efectivament. Efectivament. Que si es una instal·lació que pogués albergar pues, des de tot, des de teatre, música i, i altres coses, com estic dit. Efectivament. Bé Fermín, una de les coses que pot fer més feliç a, a un pare és que els seus fills compartisquen les seues passions i, i els seus somnis. Els teus fills han continuat en la teua tasca de monitor de l'escola de pilota. I, a més, tu avui pots gaudir d'ells eh, mirant-los conjunt a un grandíssim nivell no? i fins i tot aconseguint títols. Jesús recentment ha sigut campió de la Copa 2 de Diputació, Pablo és un fixe de la selecció valenciana, enguany ha tornat a jugar l'individual. Què pots dir-nos no? d'aquestes dues persones? Doncs pues de les dues filles, estic molt orgullós per allò que acabes de dir. Però eh, que han aconseguit, efectivament, i espero que continuïn així mentre ells tinguin la il·lusió que en jugant. Eh, Pablo, pues, el gorelo ja sol és cada dia quan anem, a, a, ja no en partides oficials, sinó en les partides d'acina, l'únic que li dic és això, que intente donar-ho tot, que la partida sigui així, i que es divertisca. I pues, Jesús igual. Ara Jesús, per el tema d'estudis, pues, està Joan menys al trinquet però jo crec que mentre es divertisquen, que continuen així, amb el Joan Tapiloto, que és la seva, crec que és la seva passió, també. I, a més, ensenyant-la, perquè la tasca com a monitors, també, està donant molt bons resultats i se li veu, a més, que disfruten. Amb... Sí, jo crec que també ara tenim, que també es veu allí, que jo, per exemple, aquest dimarts, que no em puc muntar ni un o ni l'altre, les ha donat jo classe de xiquets i es veu també un grup de xiquets i xiquetes, sí. perquè antes també volia dir, eh, lo, lo de les xiquetes m'ho s'oblida, veig un grupet també molt bo, diu sigues que, que, que poden arribar a fer-ho molt bé en els campionats escolars i després Joan a llargues i en el que, que de la federació. I, i, i pares compromesos perquè ui, hi ha hagut èpoques que és que jo ho reconeix, la meva època això, ui, ha, és que no havia ningú i avui dia també, pares jo la dia estava parlant d'una mare i diu, és que a mi, a mi no m'agrada però és que només pel fer de veure el meu fill, lo, lo feliç que està i, i lo que disfruta és que jo, doncs pues, em, em vaig a, ui, això també és important que, sí, que ressoni ha en l'altra època, pues, per això tampoc ho pots demanar el que vulgui vindre que vinga i el que no jo, per exemple, sempre que he pogut, i sempre que puc, aniré. Sóc tinc que dir, de l'altre dia, una cosa que va dir Paco, diu, quina il·lusió teniu, Paco Genovés, en referís, perquè no havia vingut mai a Sella, sempre havia vingut per dalt. I l'altre dia va vindre en Carlos, per de Cosentaina fins a Sella. I quan va arribar, sí, i vaig anar a saludar-lo, el secallet, i va dir, Fermín, teniu el cel guanyat perquè no sé com podeu resistir el que esteu resistint per vindre a jugar a piloto. Bueno, estàvem parlant de, de Jesús de Jesús i Pablo. Eh, I és com a pilotaris, tu, per exemple, quins quin, quin colps diries que, que són les que és millor fan? També què és el que deurien millorar? Sobre tot Pablo, ara que està jo mes, veig jo de, de Pablo. I sempre, efectivament, quan s'acaba la partida, Tornant de, del viatge poserim pues això peravui Pablo és to o tenim l'anàlisi i jo veig de Pablo, per exemple que de millorar sempre és entrenar perquè Astor, a nivell que està ja Pablo, no és soles ja entrenar com entren la pilota, és el fisi és l'entreador del gimnasio que, que té que va totes les vespraes també és ja un, un poc més dur de, de, lo, de lo que és com jo havia mostrats, posàt el guant i xir al carrer. De Pablo sí que veis que a lo menys té que millorar és únic és el rebot de moment i a millor la caiguda d'escala, però de lo altres practicar i, i pa fer-ho cada volta millor, però veig que en la escarra des de lo que ho fa bé, el Boty Bras també i la bolera, sobretot, ho fa molt bé. I de Jesús, doncs pues és a voltes estar en el que és la partida, perquè jo crec que pot ser un mitger excepcional, estic parlant de trinquet. del carrer és un número uno també, com, com ell Jordi, però dic en el que és el trinquet. Sol es fa falta, millor, creus-hi una mica més i estar dins de la partida, per creus-hi que és el millor. I, I, per exemple, comparant al meu no és poc ni comparar, de quan jugaves, de quan jugaves tu a, a conforme joveneix, ni alguna similitud, alguno d'ells? No, no o sé sigui, perquè ells mos han superat, crec jo, eh, en tots els aspectes, des de la al el botibras, eh, botant, perquè ells en dia arriben, jo que sé, pel menys 10 metres més que mosatros. I ens han superat en aquest aspecte i estic per això més que orgullós de que ens hagin superat. Encabé en sí que aneixis a tu. Eh? Encabé per jugar a la pilota, sí. No, jo l'únic que he dit... La, sí la que... picardia és el millor. A veure, la picardia això, és el millor. A veure, que referim tant és el Lluís que diu això de votar <coughs> i que en dia com a persona perquè sí que en llarg és el millor no m'implicava tant, perquè jugava d'últim rest o jugava de punter i, i ja no és lo mateix, però en perxe sí que m'implicava molt i sí que duia ànims i jo crec que sempre és animant a les teus companys, mai cabrejar, sempre animants, i això també els ho faig a, a les dos que juguen, i Pablo jo crec que du una temporada ara molt bona jugant al trinquet, i sobretot perquè el veig molt implicat en el seu companyer, i quan les coses a voltes no pots guanyar sempre, van mal també intenta animar-lo, perquè també ja coneix a tots els que juguen en ell, i sempre du a animar-lo que això crec que en el trinquet és una cosa que no es veia, no es que cada cadascú anava pel seu món i jo veig ara que els joves, Rodrigo també i Pablo sobretot també, van parlant amb els seus companys i van animant-se i jo crec que això és fundamental. Sí, això és una de les coses que molta gent ha a destacar de, de, de la diferència entre el carrer i el trinquet, i el carrer, per exemple, quan s'acaba una partida, la gent s'assenta, es fa la punxa, tal i qual, i en, i en el trinquet cada una va a la seva. I tu, per exemple, ara que, que, que, que viatges tant, no sé si, si això també passava abans, tu ara que viatges tant, què pots dir? Eh, què passa amb els trinquets avui en dia? Que... No, pues les partides són... Si no són de campionats, doncs són, com cada un va a intentar fer lo seu, a voltes no es parlin i mal, és que lo millor és estar el vestuari i estan de broma i estan contancistes i estan així. I en chilling and positional, això com si no es conegueren. I això jo sí que intente dir ho a Pablo. Sempre animant-te tu i animant al companyer perquè segur que la partida, en què no perdent es pot alçar o es pot millorar. Però en el carrer sí que, el que tu dius en el carrer sí que per l'ambient del públic que també aplaudiix més el trinquet, eh, aplaudeixen a la llarga. Sí. Eh, no obstant està més el tema de diners, no sé si es perix el tema, tot, tot és un poquem més gelat que en el carrer. Sí, i, sí, i en el carrer es, es veu que la pilota és més joc d'equip. Sí. i El trinquet és una mimicata més individual de fet. La categoria reina de Trinquet és l'escala i corda i l'individual, ja, el nom ho diu, no? ja, l'individual. En canvi, en el carrer pues, és un, una qüestió d'equip i de clar, de jugar entre tots. I de jugar entre tots. I el públic s'involucra sí, en el teu equip. Ahí fa falta, de lo millor, en el Trinquet també, que a lo millor eh, les campionats que formaren que duqueren el nom de l'equip però que, que participava a lo millor un jugador d'aixe poble, Cella per exemple i Pablo Quincabessara i això perquè juegues en el nom d'un altre poble no van a veure tampoc i, i sempre està la mateixa gent i entonces no, no, no es viuen en esa intensitat Sí, la, la veritat que nosaltres en guany hem la sort Pablo i jo d'anar i, i vam veure la final de, de la Copa 2 Vam veure també moltes partits de compatibilitació de Pablo i la, i la de l'Indual van caixer contra Soro. I, i, I moltes cares són les mateixes. I gent major, i gent jove, pues, alguns pilotaris. I la veritat que és això és una llàstima perquè, eh, sobretot, els records que tinc ara, sobretot de la última de Soro, encara que van perdre 60-30, els primers quatre jocs... Això és, és una cosa que és que... Es que nos no se puede decir, es que yo, Jamble, yo me vais a pasar y va a ser, y es que yo le es que ya podemos ir tranquilos, es que lo que han visto hoy, lo que han visto es que es una barbaridad, y es una, lo que es la lástima que era sor, que era eso, y, y quizá van a durar más gente, Pablo, va sí. gente a durar más acompañar a Pablo, que, que, que gente, a, no sé, es una lástima Pues sí que va a ser una lástima pero él también volía, en eso, dius, si arribaba que me tocara... Eh, eh, el millor perquè s'eliminava si, si però jo crec que conforme va jugar a aquesta partida no vull posar ni dir noms però quizà contra un altre rival perquè aquest dia sí que estava implicat va jugar amb alegria també és una cosa rara va haver molts aplaudiments en aquests jocs el públic també es va devore que clar, un jove estava això, jugant contra el campeó però sempre vas a, a favor de de, a lo millor del jove o de la persona que en teoria a lo millor no té possibilitats. I si sí que es va involucrar molt i sí que va haver. Jo m'agradaria veure les trinquets com el dijous, que va tindre's tindre la sort el genovès estar lesionat el van quitar per jugar el de la Universitat de València, ah, sí, en Pelaio. Sí. L'any que no... curs. El, efectivament. Així no m'agradaria veure els trinquets. El periodo hi posa alguna cosa que l'edat havia baixat moltíssim. Perquè el trinquet, en què no està ple, ple, ple, Comandes, Però tenia una entrada magnífica, gent jove, xiques, eh, Clar, que... eh, la gent habitual, de totes les edats, jugadors, és professionals, que... molta gent. Així no m'agradaria veure quasi tot les tringuets. Mm. Què n'hi ha de fer? Doncs pues no ho sé. Dur la la, la pilota a l'escola. No, i, i estàvem parlant d'això de, de, de, de, de dones, vull dir... Eh... Ja es trinqueix, ja, ja se'n veuen més i, i ja es veuen més campionats també, de, de sobretot de raspar i encara per, per dalt, encara no. Però per exemple, sincera, és que no vull dir noms, però és que les xiquetes juguen però dona gust és que dona gust És una veritat Home. que és un esport que, que és que es poden competir, així per exemple nosaltres Eh, L'equip femení fa uns anys de d'Heleneta i Mar van guanyar sí, el campionat. Any... M'havia oblidat, nomenant-te a Paula i tal, i m'havia oblidat d'Helena, Marc, eh, Anna, Rosa i la germana de Dani, Vera i Ibera, en què van arribar, a pesar de, de haver jugat també contra altres equips de xiquets i haver donat la talla també van guanyar en de, en València el dia de la pilota, van guanyar i van quedar campiones de la comunitat valenciana. I és un orgull de la manera que jugaven, com s'ho passaven, d'alegria, i és un, per això que dic que és un deport... I la inversa són campiones, és. les Vien. unes altres xiquetes. És no. es que, un, un deport que, es que pot practicar sí. qui vulga, i, i a l'edat, fins a l'edat que... Home, i ara sí que n'hi ha això, perquè per a hipervalència ja n'hi ha unes més majoretes que inclús han anat, van anar a Bèlgica també, i a Holanda crec que també a jugar al frontó sí. i per això que n'hi ha que animar les, perquè este depor crec que algun dia pot ser olímpic no sé en quina modalitat, esperen que en Madrid, <coughs> però n'hi ha que animar-les perquè siguis que han jugat En Madrid ja no, a veure'm <laughs> Bé eh, Aquella victòria de les xiques va ser un dels 14 títols que et valen a tu com a monitor eh? que ja, que ja has dit. i abans estàvem parlant de, de pilotares, de trinquet i d'ambient divers no? de públic divers de gent jove, de gent major, de xiques i de I fa unes setmanes precisament has jugat la partida de festes de Cella junta al Genovès no? que és un, un dels teus ídols i amb una plaça de gom gom Bé, eh, la plaça de Sella és un referent en, el, en la pilota al carrer i nosaltres des de fa molt temps també estem defendent la possibilitat de convertir la plaça o de donar-li a la plaça la categoria diguem, oficial que hauria de tindre, no? com en realitat una de les catedrals de la pilota al carrer, si no el carrer més important. Què opines tu al respecte? Home, que jo això sí que ho veig que tindria que impulsasse per fer-se, perquè jo, el que tu has dit, jo veig este carrer i no n'hi han com este, per la seva estructura, per la iglesia, pel el bar del casino, i, i tenia que fer-se el possible i no impossible perquè s'otorgara de, des de la federació, des d'en de, Siga, perquè este carrer tinguera esa menció especial. A veure si impliquem a l'Ajuntament perquè ho aconseguisca. Sí, bé, i el que t'ha comentat del, del Genovès, no? L'experiència a... de jugar amb Paco Cabanes. Home, Paco ja havien jugat també feril i a Sincella, quan ell era clar, la gran figura. I sí que és... Va ser un honor molt gratificant tornar, perquè ens ha unit, no sé per què, de, de, de dur-lo a Sincella, els anys, una amistat que... No, no sé, seria per les persones quina quin amistat han consegut i ara gràcies a Jesús i a Pablo també encara més en el seu fill una amistat que, que jo pff, admire en, en ell sí, perquè una... ha sigut eh, el més gran jugador nosaltres eh, van anar, que me'n recordo les partides que anaven a veure la Pedreguer, que ens pareixia que Pedreguer estava a l'altre punt del món quan anaven i sobretot quan anava a Benidorm en, en l'Ederhai, que a aquestes partides també me'n recordo, el germà per a les tres millors sempre, que jo heu d'acord de l'anècdota que tinc, que mira jo, que sempre que estava anunciat, i a voltes no coincidia en algun jove que poguera abaixar, bueno, això, i me n'anava en aquestes persones que vaig anomenar, perquè l'altre dia ho pensava, jo he dit, mira en don Antonio el Retor, Merci. en el tio per Mariana, en Glòria Estiga i en Marcelinet, el tio d'Ivan. Jo m'anava a ells a veure el Xenovés a Benidorm, perquè per a mi també ha sigut un nídol.: Bé, i, i parlant de, de l'ambient que es viu actualment en Sella al voltant de la pilota, l'ambient que poden trobar a la plaça tots els quals de setmana, les partides que estem veient, el nivell dels nostres jugadors, molts pensen que Sella està vivint una època daurada de, de la pilota. No? Però voldríem saber la teua opinió experimentada no? de com veus en aquest moment Actualment, en l'any 2013, la pilota en Sella. Bé, jo eh, la pilota en la veig des de l'escola fins a l'equip de primera de llargues, la veig molt bé, en tots els equips, des de Palma, llargues i tot. Eh, a nivell ja més de fora, en el tema d'escoles de piloto, la veig de categoria, perquè veig que la federació i molts ajuntaments cada volta estan més implicats i n'hi ha més escoles i les xiquets participen en més campionats i ho veig molt bé. Com a, de, com a aficionat de, i pensant en llargues de primera categoria ho veig un poquet preocupant perquè veig que falten banques i és una cosa que sí que n'hi ha que mirar-ho ahir per intentar que n'hi haigui més equips en primera categoria. En les altres categories, de Palma i Sob, doncs esperem que siguis entre la Federació i la Diputació perquè no es pergue. I, si em permetiu, també faig a parlar, ja que Pablo està ahí quasi, a nivell professional. Ahir sí que ho veig preocupant. Preocupant perquè veig que les aficionats no arriben a les trinquets. Que n'hi ha, per mi, pocs campionats està el Bancaixa, està l'individual, sí, però falten... I el de la Copa, gràcies a la Copa Diputació de València. Així Alacant no n'hi ha ninguna. Però sí que m'agradaria que hi hagués altres d'això. No sé si Mercadona o Còrting, que feren campionats i que es feren equipos perquè la gent acudirà a les trinquets. I sobretot sí que demanaria... Perquè un deport, per mi, baixga per acabant, són els mitjans de comunicació. Les períodes en el super sí que és, gràcies i són dos pàgines tots els dies. Però per a mi, i la ràdio, el, el programa de les diumenges, però per a mi la, la televisió és fundamental i que el programa, un programa que es diga trinquet o com es diga, té que tornar a fer en l'actualitat. I que en tots els telediaris, en el tema de deport, però almenys, en què fos mig minut, tenien que parlar de pilota. Però nosaltres no ho i espere que això es pugui solucionar i quinsca més en els mitjans de comunicació. Eh, parlant de, de, de, de la feina, de, de la tasca de, de la federació, eh, l'altre dia que van dir que, que en Petrer s'ha posat ara en actiu l'escola de, de tecnificació o alguna cosa així. Això, tu això de l'escola de tecnificació com veus? Realment és una cosa que funciona? El, el, per exemple, el millor que en Benidorm haguera una escola de tecnificació... Sí, no, jo, home, tinc l'experiència de quan anaven mosatros també, a Benidorm, <coughs> també, i Jorge també va anar, i Jesús i això, i en després anaven a Xeraco. Jo veig que tot el que siga entrenaments, i més d'aixòs monitors, si hi ha Paco, o quan anaven a l'Aliana, en, en Paco eh, Genovès, i, i el Rollo, Miguel el rotllo, però, clar, es fent els diumenges, i tot, el que tu di els pares implicats, perquè quan jo no podia, estava la meva dona, que alava a la Liana, a Dules el diumenge de matí. En Xeraco, pues, també ja ens uníem més pares, estava Francisco, estava Pedro. Però sí que ho veig, que en Benidó tenia que venir una, crec que està en Orbo, però sí que anar pillant a les millors xiques de cada municipi pa Dolors i a l'escola de Tignificació i entre ells, com en aquesta època, fer campionatets de raspall, d'escala i cordo perquè aprenen un munt. Ara, ara què dius de lo les mirades de comunicació? L'altre dia, Juan Contreras, el vicepresident no? de la Federació de piloto, una de les queixes que ens va deixar als micròfons de Cabilo Radio va ser Eixa, que el dia de la partida de pilota és ella, en què hi ha tanta gent, en què hi ha professionals, la que està al Genovert, la màxima figura, està pigat el seleccionador jugant de pilota, que no estiguen en les càmeres de, de televisió. Ara es veu que el Levante, no? el Le, Levante televisión, però en la zona de València està fent, millor, sí que fan algun programet o fan una miqueta d'això, però a no, nosaltres sé, així si no arriba. No? Antes sí que, sí que venien les partides de festa, però quan estava que fèiem el programa... Eh, el trinquet i sí que venien normalment, igual entrevistam en l'escola, que sellen ells aspectes sí i que estaven ben mirats ixic sempre venien i hi havia festes quantitat de voltes ha vingut. El programa és per qüestions econòmiques. esperen que la crisi no dure molt i puguis ser eh, un programa igual o paregut gupa que vaigga per ahir. Sí Ara que s'han llevat la cara ella ja no es diu canal no nou, ara es diu nou, ja no es ja no roig, ara és blau no sé si ho hau vist amb millorjor. però ambaltres, per exemple també tenim ací diaris més propers que, que sempre sobretot en estiu, per exemple, sempre ho han dit: trauen notícies, que és que no tenen ni peus ni cap. I, i després quan eh, hi han esportistes que són dèlit, perquè després són dèlit, que van als mundials que van, i, i que aconsegueixen triomfs, i són d'ací de la terra, com Santi de Finestrat, Pablo de Sella, ara, ara està Santi Llíver, també molt nomenat, que avui tenia molta gent per ací, i és que res. Pues o sí sigui que, és de... sol és una volta van escriure, crec, el diari Informació, en el 500, era el 500 aniversari de, de la, de la camp, que van jugar Benissa Sella sí, sí. i gràcies a Pepito Llop i van conèixer ja, el redactor el Toni Cabot, i va escriure, jo crec que és l'única volta que he hagi alguna informació i poc més, hi posa el millor de Vicent de Benidorm, posa algo cosa, però no molt. Sí que, verdaderament, com tu has dit, aquests joves que són de, de per a sí i que en períodis d'ací de, de la zona, no hi hagués, però sí que no sé quina seria això per arribar a ells i que, per, per almenys, publicaran les notícies així ja quan vas al Mundial o, o, si, o, o també els resultats que al principi sí que iixien els resultats de la Lliga. Va haver una temporada al principi de, de, del començament de les Lligues que sí que iixien publicats, crec que eren les dimecres, perquè de lluny impossible veure el futbol, el dimarts no sé què, o els dimecres, doncs pues que iixqueren ahir també tots els resultats de, de to. això. I això es veus ahir i la gent... Jo crec que compraria també més el periode de totes tot les poblacions i tot això. Jo en això sí que em veig, crec jo, a les Vascos perquè en aquest aspecte jo crec que siguem duent molts anys. És un model nice. a seguir. És un model a seguir. Des de les partides, perquè no sé si tu, Antonio, van estar en, en el, el dia que van anar a Pamplona i van baixar a... A La Rioja. A La Rioja. A Logroño. A Logroño, en el campionat aquell, com si estava al frontó, espectacular. Jo crec que aquest ambient també és el que n'ha que dur al trinquet i les mitjos de comunicació, jo pues veig que també n'hi ha de luchar per un deport que és d'ací, que es diu així que tot, des de tot, les polítics, això, eh, se les fa a la boca dient que és de mosatros, mosatros, però n'hi ha que ajudar-lo claro. i n'hi ha que fer perquè aquest esport no es perga, des de l'aficionat fins al món professional i a nivell de selecció i de tot, però ells estan les mans d'ells i mosatros també el gran que podem aportar. Parlar de, parlar de tu també... Eh és parlar de la perxa i parlar de la perxa enseguida també és parlar d'Antonio, el teu germà. Fa poqueta temps celebrat el quart memorial i com sempre la gent ha respost, és pilotari ha respost i van veure un gran espectacle. No sé, jo crec que podies dir-nos també alguna coseta. Pues que El meu germà també s'ho tot perquè com a feridor la veritat que també ho feia de bandera i com a marxador igual. I Joar també, el que passa que en aquest aspecte potser vaig ser jo més egoista i a voltes el deixava ell en el bar per anar millor a Joarapiloto. Però ell també, Joar el també ho haverà, i ho feia molt bé, però sobretot jo crec que el ferir i, i marxar de categoria. I a la gent de Cella, doncs, i a les Joars, què he de dir? Perquè sempre que vaig comentar des del primer any que es feia el memorial puh, no van posar problemes, inclús n'hi haurien problemes perquè són més jugadors que, que, que, que, que, que puguen jugar i clar, tenim que jugar a 10 i en guany s'ha notat que han tingut que fer ahir virgueries per poder jugar a molt agraït a tot i espere continuar i intentar fer-ho, si pot ser, encara més gran en guany ha, ha sigut una llàstima perquè en guany tenia que haver gravat perquè entre pel matí es sigues jugant a Tarrespai inclús també, fins i tot passant corda però és que després de vesprada Després d'un poc el desànim que van tindre en la partida de desprada, de, de festes, un poquet, vore la partida del quart memorial, és que va ser va ser un espectacul. És que això, una partida nou a 5, remonten nou a nou, però el que van donar els pilotaris, és que va ser unes pilotades impressionants. Sí, perquè jo veig això, i el Joan Aperxa dona esa possibilitat de, de vore que un equip se i l'altre remonte al buscar el feridor la parar o buscar la bolera o el vot i va ser una partida molt bona jo crec que és un, ja un memorial que està consolidat i més que consolidat, de veritat tots els 9 d'octubre el memorial Antonio Vidal i una partida de gent del poble on s'arriba a veure com estàveu dient a ara, un nivell superior inclús al de la partida de festes i en un ambient que en guany demostrat era impecable Pues, Fermín, si vols dir-nos tu al que s'haja quedat per ahir i fer segurament ens haurem deixat alguna cosa per preguntar, així que si vols dir qual cosa o deixar algun missatge o perquè no sé jo, segurament que, que m's ha quedat béquè són tantes coses en, durant aquests dos anys. igual de el que u dir des de l'inici des de jugador, des de directiu, com ara mirant de, de monitor en l'escola, com mirant ara a les meus fills a, la, a les joves de cellella conjunt pues segurament que's no haurem, haurem deixat moltes coses. però jo l'únic dir ésè que des del club de pilotos segueixen apoyant l'escola de pilotos perquè vaig cap acabant i, i jo estaré ja a apoyar-los en el que faci a falta, des de l'escola, des de jugador, mentre puga, en perche ferint, si fan el trinquet també feriré i acompanyant els meus fills arreu de tot el País Valencià. A veure si tenim sort i, i podem veure también me agradaría porque ni ando, yo sé que ha dicho efectivamente y vosotros como sí que iba que a Sergio a Jorge, a la familia que ha venido a todas las partidas pero ya... pero sobre todo también agradecerle um, a, a Vanessa y a Dena porque son dos chicas que también han venido a todas las partidas a, a Massa Magdalena han estado allí en Sueca en un guadasuar, que dius, i han vingut ahí a apoyar a Pablo. Uf, és d'agrair. A mi, a vosaltres també, perquè el dia, jo crec que vau disfrutar, no sé si va vindre sobretot Pablo a Pelayo, i sa partida per pa mi va ser... No, oh, jo també, contra i, Álvaro. I Antonio, contra Álvaro, pa mi sa partida va ser uf, inolvidable. Un, inolvidable. Jo en Pelayo, en la catedral, un dissabte, havia gent, la final, una de les finals de la Copa, i, a la partida que les va eixir a Fèlix, a Tomàs i a ell, i guanyar va ser el Nova Més. Esperem que en els pròxims campionats també estigui lluitant i, si no, pues la partida del dia a dia i anar fent-ho millor cada dia. I fins al pròxim programa. Doncs <ríe> res... Bueno. Pablo, si no tens res més que dir, res, Jo, eh, agrair en nom de Cabilo Radio, del programa Joc Partida, el que estigui d'ací a Moratros, eres un llibre obert, és història viva, no? que podríem dir, de, de la pilota en sella, i, eh, bueno, no ho dic jo, ho diu tot el món, és una bona persona, això és el principal que es pot ser en esta vida, i gràcies per estar d'ací Moratros, i es tornarem, segur, a enganyar, perquè... <laughs> A mi, si és si jugar a la final, haurem, haurem de pillar algun tall de Déu per les notícies, al <laughs> magatzí. Per sí, suposat. No, gràcies a vosaltres, i sí que estava un poquet assustat sota del micrófono, però, tira, després de l'experiència esperem tornar a contar anècdotes i coses que ens hagin quedat ahí, en el tinter. Doncs pues moltes gràcies braçades, i fins una altra volta. Fins una altra la mà i que la mà que la mà de l'aurora va esquisar que la mà que la mà que la mà de l'aurora va esquizar que la, ma de la La pilota en la memoria en aquest programa la partida de festes de 2013 y el cuarto memorial antonio vidal serán ex protagonistes el pasado y mars van gaudir una y més de les tradicionals parts de festes de sella un gran día que va a comenzar fantásticamente amenizat per uns amants de la pilota i de la música que vingueren amb les seues guitares. Ahorita ya no sé si tengo sed. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue De Mati van a tener una partida perxa, entre joves jugadors com Marc de Murla, Santi de Llíber, Carlos de Genovés i Adolfo II de Sella, ja no tan joves com Barraca i Jaumet, veteràres del poble com Adolfo i Fermín i dos grans figures com Paco el Genovès i Pigat II. No! Un gran aplaudiment per la finalitat segon i per a la part la, la partida fou molt entretinguda, en la plaça plena, on el resultat fou el més important i on la perxa es va reivindicar com una de les modalitats més boniques del nostre esport. Barraca i Fermín, es parlen d'aquesta partida. Pues ha estat molt bé la partida por pues lo que s'esperava Quixquera, es han botat el Genoveg i Pigat, han botat més de lo que s'esperava perquè han aguantat toda la partida, han fet iguals de nou i, i el carrer ple, pues partida de festes, molt bé, i a part Carlos també s'agarra prou bé, perquè és l'únic que no joga el carrer normalment i s'agarra prou bé, i Marc està que s'enix es i, i sentir també, estan molt bé, jo que ha estat molt bé. A part han jugat també Ferín, Fermín i Adolfo, que com a homenatge del genovès i tal, pues, que més es poden La partida, pues, que vindre ja Paco i el Pigat, ja donava del cartel i espavorent es la plaça com estava, que jo crec que de matí feia molts anys que no venia tanta gent. I més Joan Taperxa, que molta gent pues, no ho coneix molt. La muntanya sí, però per la Marina no. I la plaça està de molt molt Jo crec que hem de posar la partida 9 a 9 i i jugar-se tot a l'últim joc ha estat espectacular. Un gran aficionat i expilotari con Lluís Soler no s'ha volgut perdre aquestes partides. Tu ho has dit, present i, i passat, i futur també, no? Detalls, eh? I voler i no poder, i poder i no saber, totes aquestes coses han estat en la partida, però jo crec que la simpatia, eh, a voltes el deport també té aquestes coses de reconeixement i homenatge a dos professionals com han segut el Pigat i el, i el Paco Cabanes que pues, han segut els, els, els més grans jugadors de la, de la pilota valenciana de tots els temps. I això els que ho han viscut i ho han vist no mos ho pot llevar ningú, encara que ara s'ofeguen, encara que ara el cap pensa i les cames no acompanyen, però és igual, s'han harmonitzat molt bé en, el, en, en, en la joventut. I, i han passat un rato molt agradable pensant en, en el passat, el present i el que ve per, per davant que és el futur. Però aquest dia va tenir moltes altres coses emocionants, com un homenatge al nostre amic Tone de Finestrat. El poble de Sella pot fer un reconeixement a un futbol molt estimat per tota la pilota, i especialment així, en Sella. Ha estat un any molt dur. I és ara quan la gent que l'estima li de tornar tot el que ell ha donat. Des del club de pilota i tot el poble de Sella, volem agrair els anys compartits de la pilota. ha estat jugadors del nostre de club. ha estat, acima que ells, la partida de peces, tant de batills com de vestrar. També s'ha volcat amb els futurs de la pilota dirigint l'escola de pilota de finestrar. Ell és Antonio Jorge Miralles, tonet de finestrar. La partida, doncs, com tots els grans, sempre jugadors de primera línia i en guany per al matí doncs, recordant figures que, que ja feia els que no, no veiem al carrer. I en quant al moment meu, doncs, molt bé, molt agraït al poble de Sella, algo que no, no esperava mai i molt, molt a gust. I d'altra banda, un reconeixement al club de pilota Nel de Murla, un club amic que és referent en la història de la pilota valenciana. Ara, el poble de Ceia vol amenaixar al club de pilota El Nel de Murla per la seva trajectòria esportiva. Un club d'on han eixit jugadors professionals com Edi i una cuna de grans jugadors del joc a ratlles. El seu palmarès és molt ampli, però cal destacar les 10 lligues a i 11 a palma i una copa Generalitat de Galocha. La relació de Ceia amb Murla ve de llarg. Han estat moltíssims els jugadors de Murla que han format part del cartell de les partides de festes. Relació que ens va unar més encara aquests anys en què Jan de Murla ha liderat el nostre equip de llargues, aportant veterania i experiència, confiança i il·lusió a un grup de joves pilotaris. Per tot això i per el que ens queda per compartir, demanem la presència d'un representant del club de pilota, el Nel de Murla, i del president del club de pilota de Sella que li farà entrega d'un detall. Perquè que el Club de Pilota de Murra i el Club de Pilota de Sella des de sempre han segut rivals però amics. Aleshores doncs, estem molt satisfets, francament, i se n'han recordat molt I per acabar amb aquesta primera part, vos deixem a les paraules del Genovès. Pues, de fet ja són molts anys no? el que ha conegut aquest poble i tot una, un plaer vindre ací. Sí, no? I i felicitar al club, que tot el poble, no?, perquè el món de la pilota és sí, viu, eh, no sé, això és arrels, que és la meva passió, i un poble carinyós, sempre molt agraït, i desvenil, eh, que me vagin convidar també, per mi tot un plaer. Després d'un gran matí de pilota, tots esperaven el mateix de vesprada. Ara anem a presentar el cartell de la partida de festes 2013, als rojos... Jan de Murla. Santi de Finestrat. Pablo de Sella. Ángel de Murla. Y Kiko de Sella. Y al blaos, Malia de Lauar. Félix de Benia. Jordi de Sella. Héctor de Laguar i Pau de Sella. Ara sí, cavallers, va vadem'ho. Abans de començar la partida, la comissió li va fer entrega d'un obsequi a l'empresa Servi Group. Maria Cavaller, té el continuat suport en aquest acte. És en aquest moment actual quan les ajudes les retallen el suport institucional o privat MIMBA quan des d'agrair el suport del senyor Cavaller i Servigrup que sempre han estat fidels involucrant-se de manera decidida en aquest acte que ja fa més de 100 anys d'història. És per això que la comissió de festes del 2013, en nom de tot el poble, vol fer entrega d'un obsequi en agraïment pel seu patrocini a Jaume Iorca, gerent de Servigrup. Farà entrega la presidenta de la comissió, Maite Soler. Jaume Iorca, director-gerent de Servigroup, va estar allí. No, per res, tots tenim així unes persones molt vinculades a l'empresa i quan m'ho han demanat la col·laboració, doncs, des de que ho han demanat, les portes estan obertes. I si Déu vol i n'hi ha salut, seguirem col·laborant en la partida de pilotes. I així la partida va començar. Un gran cartell i una plaça plena ens anunciava un gran espectacle. Però no fou així, prompte, Santi i Pablo van posar-la directa i en grans pilotades van desarmar l'equip contrari, que es va quedar tan sols amb dos jocs. estiguer en presente molts amic pilotaris taltres clubs autoritats entre ellos juan contreras vicepresidente de la federreción de pilota valenciana que va a parlar en losaltres nada pues aquí en sell como otros años que he venido yo el ambiente es súper extraordinario y qué pena que no pueda estar los medios de comunicación correspondientes que son televisión valenciana o, o quien corresponda para ver este espectáculo porque esto es un espectáculo de primera línea ...y entonces pues... ...simplemente puedo transmitir yo a este acto... ...eh, estoy rodeado de gente extraordinaria... ...como alcaldesa Natalia de aquí de Sella... ...y todo el mundo, o sea, todo el mundo de la pelota... ...porque esto es... ...un campeonato, que, que juegan un campeonato de esto ...durante todo el año... ...y por fiestas pues tienen el compromiso y el gusto... ...de, con, o sea, reunir aquí en este pueblo... ...las máximas figuras de la pelota valenciana... ...y al mismo tiempo, pues que se divierta todo el mundo... ...y de verdad es una pena que no haya... ...un medio de comunicación televisivo... ...para que puedan observar y ver... ...lo que se hace aquí dentro de esta plaza... ...tan hermosa, porque es hermosa... de ...para jugar a pelota de Arguez... ...o a cualquier tipo de pelota, galocha, lo que sea... ...porque la gente se divierta el máximo". Molts ens quedarem amb en ganes de més pilota i de jugar-nos uns reurets a rojos o als blaus. L'any vinent serà, o a lo millor, abans, qui sap? Però el dimecres 9 d'octubre la pilota va continuar rodant per la plaça. Van celebrar el quart memorial Antonio Vidal, de matí una exhibición de la escuela de piloto y de vesprada amb una gran partida de percha entre jugadores del poble. Este es el, el tercer memorial antonio Vidal que organiza el cuarto el cuarto memorialial antonio Vidal organiza el club de piloto de sella y la comisión de festes del 2013 tindré un chicote de talllle amb la familia de antonio pero es demanda la presencia de su germán José fermín para que fer la entrega de un chicotel regal. Pels rojos van jugar Pau, Adri, Pablo, Jesús i Rafael. I pels blaus, Barraca, Jordi, Kiko, Jorge i Dani. Va ser una partida igualada en un principi, però després els rojos s'anaren 9 a 5. Els blaus reaccionaren e igualaren a 9. I van tenir dues pilotes per a guanyar. Però la pilota redona i un gran Rafel va fer que, finalment, els rojos s'imposaren 10 a 9. per els rojos. Filatra de partida de nou. Ah, eh? La partida He ho Va ser tot un espectacle, amb grans jugades, fantàstiques pilotades, gran varietat de colps, una gran quantitat de públic entregat a l'esforç dels pilotaris. Podem escoltar alguns d'ells, a Adri i a Jorge. Pues molt bé, molt bé, una partida bonica. En eh, moram vista pura és a última hora, però Antoni es mereix això i molt més. Una partida disputada fins al final. La partida... Eh, prou millor que la d'ahir. Home, claro que prou millor, a més, quasi tots els jugadors del poble, Pepito, un gran aficionat de la pilota, acaba de dir fa un moment que no fa falta dos jugadors de la Ribera, que en les quineres sí són prou, va fer la partida de festes. Que vagi, que ha estat molt bé, 9 nou i a dos i el bombo. Perfecte, pa dedicar-li a l'Iguantoni ja on wow. estiga, molt bé, molt bé, molt bona partida. I la Perxe, no és una modalitat morta? Uix que va? No bueno, és una modalitat morta per res del món, entre avui i ahir pel matí, Voler jugar al Genovets a Pigat i a tots els jugadors a Perxa demostra que és una, una de les modalitats més boniques i més vistoses per jugar a pilota. No depèn tot de la banca, sinó que depèn, té molta més varietat de cols i és molt més espectacular que moltes altres modalitats. En resum, va ser un gran tribut a la Perxa i al nostre benmolgut Antonio. I fins aci el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper mes. Gràcies a tots.